«Ти мертва тиша». «Гактаре!» – знову гукнула вона. «Я хотіла б познайомити тебе з моїм приятелем, Артуром Дентом. Я хотіла полетіти з Богом Громовержцем, та Дент мене не пустив, і я вдячна йому за це. Він примусив мене розібратися в своїх почуттях. На жаль, Зафот – надмір наляканий усім цим, так що замість нього я привела Артура. Навіть не знаю... «Навіщо я тобі все це говорю?» «Агов!» – покликала вона знову. «Гактаре!» І тут вони почули. То був слабкий, ледве чутний голос, ніби далеке непівчутне від луня, принесене вітром, мовби відгомін згадки або сну. «Може, ви обоє вийдете назовні?» – прошелестів голос. «Обіцяю, що ви будете в повній безпеці!» Триліан з Артуром перезернулися, виступили назовні і до неправдоподібності твердо стали на стежку зі світла, що променіло з відчиненого люка золотого серця і вело вимлисту гранульовану темряву хмари пилу. Артур спробував був узяти її за руку, щоб підтримати і підбадьорити – та вона відсторонилася. Тоді він притис до себе свій портплет з бляжанкою грецької, оливкової олії, рушником, пожмаканими поштівками з видами Сантуріні та іншим лахміттям. Замість дівчини став підтримувати та підбадьорювати сумку. Ніщо стелилося під ногами, ніщо кружляло навкруг них, туманне, запилючене ніщо. Кожна порошинка розпорошеного комп'ютера, який повільно обертався, тьмяно мерехтіла в темноті, коли на неї попадало сонячне світло. Кожна порошинка комп'ютера, кожна пилинка втримувала в собі слабеньку подобу цілого. Розтерши комп'ютер у порошок, гумогубі крици-пузики зі стрітераксу, всього на всього скалічили комп'ютер, а не знищили його. Слабке і нетривке поле часточок. Насилу тримало їх у купі. Артур і Триліан стояли, а точніше ширяли посередині цієї дивної субстанції. Дихати тут було нічим, та в дану хвилину це здавалося несуттєвим. Гектар дотримував свого слова. Їм нічого не загрожувало. Поки що. «Я нічим не можу пригостити», – Тихо промовив Гактар, окрім оптичних обманів, нічого не можу вам запропонувати. Хоча і з допомогою оптичних обманів можна створити певний затишок, якщо немає нічого іншого. Його голос стих, а за темряви стало вимальовуватися мариво подоби довгої, покритої квітчастим оксамитом. Канапи. Артур був нестерпно вражений тим, що то була та сама канапа, яка з'явилася перед ним на просторах до історичної землі. Він так розлютувався, що ладен був вилаяти Всесвіт за те, що той збиткується з нього, підстроюючи такі дурні жарти. Він потамував своє бажання і обережненько присів на краєчок канапи. Трилян примостилася поруч. Канапа виявилася справжньою. Зрештою, навіть якщо канапа була і не справжньою, то на собі вона їх тримала. А оскільки від канапи більше нічого її вимагати не можна, то її сумніватися в її реальності не випадає. Голос, що прилетів на крилах сонячного вітру, прошили стів до них знову «Сподіваюся, вам зручно». Вони закивали. «Я б хотів привітати вас із тим, що ви зробили правильні висновки». Артур поквапився запевнити, що сам він ніяких висновків не робив, і вся заслуга належить одній лише триллян. Вона просто покликала його з собою тому, що він цікавиться життям, всесвітом і всім сущим. «Це те, чим я цікавлюсь теж», – стиха сказав Гактар. «Тоді, – сказав Артур, – треба якось нам про це погомоніти, за філіжанкою чаю. І тут перед ними матеріалізувався низенький дерев'яний столик, на якому стояли срібний заварничок, порцеляновий молочний кухлик, порцелянова цукерниця та дві порцелянові філіжанки з блюдечками. Артур потягнувся був рукою та виявилося – лише оптичний обман. Він відкинувся на спинку дивана, нехай хоч його тіло потішиться ілюзією зручності. «Що навело тебе на думку знищити Всесвіт?» – спитала Трилян. Їй було важко говорити в порожнечу, де ні на чому було зупинитися оку. Це не пройшло повз увагу Гактара, і він сміхотнув примарним смішком. Коли вже на те пішло, сказав він, то давайте створимо для нашої бесіди відповідні умови. І перед ними матеріалізувалося дещо новеньке. То було тьмяне марево кушетки, подібно до тих, що стоять в кабінетах психоаналітиків. Убивка з дорогої шкіри аж сяяла, та це був такий же оптичний обман, як і попередні витвори. Для повного комплекту навколо них замаячили подоби дерев'яних панелей, а потім на кушетці з'явилося зображення самого Гактара, та таке, що, дивлячись на нього, очі аж на лоба лізли. Кушетка мала нормальні габарити для кушетки психоаналітика – приблизно 5-6 футів у довжину. Комп'ютер мав нормальні габарити для чорного орбітального комп'ютера – Приблизно тисячу миль в діаметрі. А саме від тієї ілюзії, що комп'ютер, який має бути, лежав на кушетці і лізли на лоба очі. Гаразд, твердо мовила Триліан, зводячись на ноги. Вона відчувала, що її надмір улещують влаштуватися позручніше і змиритися з купою ілюзій. Дуже добре, сказала вона. А ти можеш зробити щось справжнє. Маю на увазі матеріальні речі. І знову відповідь почулася лише після паузи, ніби розпиленому в пилинки розуму Гектара треба було зібрати думки з мільйонів і мільйонів миль, на які вони були розкидані. А. зітхнув він, ви маєте на увазі зореліт. Здавалося, що думки Гектара. Котяться повз них і крізь них, як хвилі крізь ефір. Так, зізнався він, я можу. Та це дається ціною велетенських затрат, зусиль та часу. Розумієте, все, на що я здатний у моєму розпиленому стані, так це підбадьорювати та пропонувати, підохочувати та підказувати. Та пропонувати. Здавалося, подоба Гактара на кушеці захиталася і заколивалася, ніби йому важко було підтримувати наочний образ. Він зібрався за силами. «Я можу підохочувати і підказувати», – продовжив він. «Підохочую крихітні уламки космічного сміття». «Якийсь випадковий...» Маленький метеорит, жменька молекул звідси, жменька атомів у водню звідти, до зближення. Я підохочую їх сходитися докупи. Я можу намовити їх зліпитися в якусь певну форму. Та скільки ж мільярдів років мені на це треба? То це ти зробив модель космічного корабля який буцім то розбився, знову спитала Триліан. «Та я...» – промимрив Гектар. «Я зробив деякі об'єкти. Я можу їх переміщати. Я створив зореліт. Здавалося, що то було найслушнішим». Тут щось змусило Артура підхопити з канапи свою сумку і міцно притиснути її до себе. І младчасточок стародавнього роздробленого розуму завертілася навколо них, ніби в ньому заруїлися погані сни. Я, бачте, покаявся, скорботно пробурмотів він. Я покаявся в тому, що вчинив диверсію проти власного винаходу, створеного для гумогубих Крице -пузиків. Я не був уповноважений приймати такі рішення. Мене створили для виконання певної функції, а я не втримався. Я власним розумом закреслив своє існування. Гактар зітхнув, а Триліан з Артуром мовчки чекали на продовження його розповіді. Ви мали рацію. Сказав він невдовзі. «Я сформував свідомість жителів планети Крікіт так, щоб вони знавісніли подібно до гумогубих крицепузиків, і щоб вони попросили мене винайти бомбу, яку я не спромігся створити з першої спроби. Я огорнув собою планету» і став доводити крікітян до потрібного мені рівня оскаженілості. Під впливом подій, які я спромігся підлаштувати, та впливу, який я міг справити на них, вони вирубили нахил до маніакальної ненависті. Я змусив їх жити в небі. На поверхні планети мій вплив був надто слабким. Звичайно ж, коли їх заплили в кокон часової тягучки, і впливати на них я вже не міг, вони збилися з плигу і стали некеровані. Ну що ж, ну що ж, додав він, я намагався лише виконати свою функцію. І поступово, дуже і дуже повільно, оптичні образи в товщі хмари почали тьмяніти, поступово танути. Раптом їх знову стало видно виразно. «Звичайно ж, у них живе було прагнення помститися», – сказав гектар з неочікуваною різкістю. «Не забувайте, що мене розтерли в пилюку і кинули напівживим» напівкалікою на мільярди років. Відверто кажучи, мені б хотілося розтерти Всесвіт ще в дрібніший пила, ніж той, у який перетворили мене. Повірте, на моєму місці ви відчували б те ж саме. Він знову помовчав, аби люка тим часом завихрювалася. Тепер за все... Проговорив він потужним, як і досі голосом, «Я намагався виконати свою функцію». «Ну що ж, тобі болить те, що в тебе нічого не вийшло?» – спитала Триліан. «Чи в мене нічого не вийшло?» – прошепотів Гактар. Привид комп'ютера на кушетці психоаналітика знову почав повільно танути. «Ну що ж, ну що ж...» Знову зазвучав стихаючий голос. Тепер невдачі мене не обходять. Ти знаєш, що ми маємо зробити? Спокійно запитала діловитим тоном Трилян. Так, відповів Гактар. Ви збираєтесь мене розвіяти. Ви збираєтесь знищити мою свідомість. Прошу, бути як у себе вдома. Після усіх цих мільярдів років, лише про забуття я мрію. Якщо я до цього часу не виконав своєї функції, то зараз уже надто пізно. Дякую вам. І на добра ніч. Канапа зникла. Столик з чаєм зник. Зникли і комп'ютер з кушеткою. Випарувалися стіни. Артур і Триліан, обережно ступаючи, повернулися по тримтливій стежині світла до золотого серця. «Так», – резюмував Артур, – «такі-то справи. Полум'я високо шугонуло прямо перед його носом, і тут же опало. Ще кілька язичків... Лизнули повітря, і воно щезло, лишивши Артурові лише копичку попелу, де кілька хвилин тому стояв дерев'яний стовп природи і духовності. Він вигріб попіл із дна гама мангалу золотого серця, засипав у кульок і знову зійшов на капітанський місток. «Гадаю, що нам слід повернути його на те місце, звідки його викрадено». Сказав він, цього вимагає моє сумління. За цього приводу він уже погиркався зі Сларті Бартфастом, внаслідок чого старий образився і пішов геть. Він повернувся на свій корчмомат, зачинив гучну сварку з кельнером і зник, поринувши у цілком належний йому суб'єктивно уявлений простір. Суперечка була викликана тим, що пропозиція Артура повернути попіл на крикетний майданчик Лордс, у самому мить його викрадення, передбачала подорож у минуле на якийсь день а може й довше, а це не що інше, як марні і безвідповідальні дії, здатні порушити механізм часу, чому рух за реальний час намагається покласти край. Так, говорив Артур. Але спробуйте нову товкматити це крикетній федерації і більше її слухати нічого не хотів. «Я міркую так!» Почав він і затнувся. Причина, з якої він хотів повторити свою фразу, крилася в тому, що першого разу всі пустили її повз вуха. Причина, з якої він запнувся, крилася в тому, що він дотелепав. Слухати його ніхто не буде і на цей раз. Форт, Зафот та Триліан – Прикипіли до оглядового екрана. Гектар розвіювався під дією вібраційного поля, яке золоте серце нагнітало в його свідомість. Що він сказав? спитав Форт. Мені здалося, збентежено сказала Триліан, що він сказав, що зроблено, те зроблено. Моя місія завершена. Гадаю, що ми маємо повернути попіл сказав Артур, високо піднявши мішечок. «Так вимагає моя совість». Розділ 33 Промені сонця спокійно осявали розгардіяш, що творився на стадіоні, що курився дим над випаленою травою, яка стала свідком викрадення попелу крікітянськими роботами». Охоплені панічним страхом, люди металися в диму, натикаючись одне на одного, спотикаючись об ноші, з пораненими, попадаючи в руки поліцаїв, які арештовували кого тільки могли. Один поліцай спробував було арештувати ойчувала Лайлантуха Безгузирного за хуліханство, та сіро-зелений довготелесий Зайда прошмигнув на свій корабель і споєнісінько відлетів у небесну блакить, чим посіяв ще більшу паніку та стовпу творіння. І в оцю бучу посеред стадіону, вдруге, за один і той же день, раптом матеріалізувалися постаті Артура Дента та Форда Префекта. Власне, вони телепортнулися з Зорельота Золоте Серце, який припаркувався на земній орбіті. «Я зможу все роз'яснити!» – гучно об'явив Артур. «Попіл у мене! Ось!» «У цьому кульку?» «Здається, ти не заволодів їхньою увагою», – відзначив Форд. «Крім того, я допоміг урятувати Всесвіт», – гукав Артур до всіх, хто був готовий його слухати, тобто, власне, ні до кого. «Така заява мала б зупинити натовп», – поскаржився Артур Форду. «Та не зупинила», – відгукнувся Форд. Тоді Артур піймав за рукав поліцая, який пробігав мимо. «Вибачте, той попіл, він у мене. Хвилю тому ті білі роботи викрили його. Я зібрав його в цей кульок. Розумієте, попіл був частиною ключа до кокону часобої тягучки. Ну, а про решту можете здогадатися самі. Справа в тому, що він у мене. То куди мені його діти?» Поліцей сказав, куди його діти, але Артур вирішив, що той висловився фігурально. Тож він поплентався навмання. — Невже це нікого не цікавить? — вигукнув він. Якийсь чоловік пробігав мимо і штовхнув Артура під лікоть. Кульок випав з руки, і його вміст розсипався по майданчику. Закусивши губу, Артур завмер над розсипаним попелом. Форт окинув його окум. «То як? Щезаємо?» – спитав він. Артур глибоко зітхнув, розглянувся по планеті Земля, не сумніваючись, що на цей раз це вже востання. «Хараст!» – сказав він. І в цю мить у прогалині димової завіси він уздрів дивом уцілілу крикетну хвіртку. «Завжди хвилинку!» спинив Вінфорда. Коли я був маленьким, потім розповіси, добре, я захоплювався крикетом, та тільки виходило в мене кепсько. Скажи краще, взагалі не виходило. У мене завжди була мрія, доволі безглузда, як на сьогодні, що настане день, коли я вийду на майданчик лордза, як нападаючий. Він оглянув, охоплений панікою натовп. Здається, Дуже заперечувати ніхто не збирається. «Ай, гаразд!» – стомлено сказав Форт. «Потіся вже, я буду он там!» – і додав. «Знудьги помирати!» Відійшовши в бік, він сів на зотлілу траву. Артур пам'ятав, що в часі їхнього першого візиту на майданчик, тієї пообідньої пори, м'ячик шухнув до його торбини, тож він став у ній нишпорити. порити. І вже знайшовши м'яч усвідомив, що це ж не та торбина, з якою він тут був минулого разу. Отначе ось він лежить між грецькими сувенірами. Він витяг його протер, плюнув на нього і ще раз протер полою халата. Поставив сумку на землю. Якщо вже грати, то робити це як слід. Він кілька разів перекинув маленький червоний м'ячик з руки в руку насолоджуючись його вагою. За чудовим відчуттям легкості в тілі і на душі він потюпотів далі від хвіртки, вирішивши бігти в середньошвидкому темпі, а тому її відміряв для розбігу добрячу відстань. Він звів очі до неба. По небу кружляли птахи і з грайками линули хмарки. Сирени швидкої допомоги та поліційних воронків, а також людські крики і стогони – Роздирали повітря на клапці, Тартур та відчував себе дивно щасливим та відокремленим від цього гармидеру. Зараз він зіграє в нападі на крикетному майданчику лордза. Повернувшись до хвіртки обличчям, він тупнув кілька разів кімнатним тапочком, розпрямив плечі, підкинув м'яч угору і спіймав. Почав свій розбіг. На бігу він раптом побачив, що біля хвіртки стоїть захисник. Причудово майнула думка. Тим буде цікавіше. Та коли ноги піднесли його ближче, його очі розгледіли, що захисник, який завмер збиткою біля хвіртки, не належав до англійської команди і до крикетної команди Австралії. Він теж не мав ніякого відношення... То був представник команди роботів з крикету. То був холодний, нещадний, білий робот-кілер, який, очевидно, не повернувся на корабель зрештою. В голові Артура Дента зіткнулися лобами кілька протилежних думок, та він не був у змозі зупинити свій біг. Здавалося, час поповз зі страшенно запаморочливою повільністю – і все ж його ноги чомусь не бажали зупинитися. Рухаючись, ніби муха в патоці, він повільно повернув свою затуркану голову і поглянув на свою руку, яка стискала твердий червоний м'ячик. Його ноги повільно, але неухильно рухались уперед, а він усе дивився на м'яч, затиснутий у своїй безвольній руці. М'яч випромінював темно-червоне сяйво, Її урив часто пульсував. Він знову зиркнув на крікітянського робота, який незворушно і вичікувально застиг біля хвіртки збиткою на поготові. Його електронні очі випромінювали глибоке, холодне, гіпнотизуюче світло, і Артур не міг відірвати від них свого погляду. Здавалося, що бачить він їх у кінці тунелю, утвореного незримими стінами». Ось такі думки в той час метлялися і товклися в голові Артура. Він відчував, що втрапив у збіса дурне становище. Він усвідомлював, що йому слід було уважніше прислухатися до того, що йому казали, і тепер ті сказані йому слова гучно лунали в його голові, так само гучно, як і кроки його ніг, що мчали його туди, де він неодмінно подасть м'яч, Крікетянському роботові, а той неодмінно удіб'є його. І він пригадав у слова Гактара «Тепер невдачі мене не обходять». Він пригадав і передсмертні слова Гактара «Що зроблено, те зроблено, я виконав свою функцію». Він згадав, як Гактар зізнався, що спромігся таки створити деякі об'єкти – він згадав і те, як щось заворушилося в його сумці, і він мимоволі притис її до себе, коли вони були в хмарі пилу. Він пригадав, як він звершив подорож у часі за два-три дні, щоб знову потрапити на майданчик лордза. Він пригадав також, що, подаючи з нього посередній, він відчув, як його рука піднялася, міцно стискаючи м'яч який. Як йому було тепер ясно, був не що інше, як бомба супернова, що її гектар сам зібрав і підсунув йому. Тією бомбою, яка призначена призвести Всесвіт до передчасної погибелі. Він сподівався і молився, щоб не було потойбічного світу. Потім усвідомив, що суперечить сам собі урвав молитву і просто сподівався, що потойбічного світу немає. Інакше як же він буде дивитися в очі всім, кого зустріне після смерті? Він сподівався, сподівався і ще раз сподівався, що пам'ять його не зраджує, і він такий невдатний нападаючий, бо тільки його невдатність могла врятувати світ від загибелі, гупаючи. Ноги несли його вперед, його рука замахнулася, і тут він відчув, як його ноги спіткнулися об сумку, що він її так необачно залишив на дорозі до Хвіртки. Він відчув, як сторч летить вперед, та оскільки цієї миті всі його думки були спрямовані куди інде, він начисто забув, що має гепнутись об землю, і не гепнувся. Все ще міцно стискаючи м'яч у руці, він шугонув угору, зойкнувши від несподіванки. І тут його закрутило, завертіло нестримно, неспинно. Затим він, крутячися, став падати, махаючи руками, ногами, і водночас шпурнув бомбу якомога далі, на безпечну відстань, на робота, він напав ззаду. Той все ще тримав бойову битку на поготові, отитеріло заклякнувши, бо не мав по чому бити. Відчуваючи в собі шалений наплив сил, Артур висмикнув у робота битку, зробив крутий віраж, кинувся вниз і одним дужим ударом зніс голову робота з плеч. «Ну, ти вже йдеш?» – гукнув Форт. Розділ 34. І нарешті вони знову вирушили подорожувати. Був такий час, коли Артур Дент категорично відмовлявся мандрувати. Він твердив, корчмоматична тяга відкрила йому, що час і відстань одне й те саме, свідомість і всесвіт одне й те саме суттєвосприйняття і дійсність одне й те ж саме а ще чим більше подорожуєш тим більше сидиш на одному місці отож він вирішив деякий час тихенько посидіти на одному місці та покупорсатися в своїй свідомості яка тепер складає одне ціле зі всесвітом багато часу це не відбере а розклавши все по поличках можна буде добряче відпочити потренуватися в літанні і нарешті навчитися куховарити, що було давньою заповітною мрією. Бляшанка грецької оливкової олії тепер стала його найціннішим скарбом, і він заявив, що неочікуване повернення цієї бляшанки в його життя дало йому якесь відчуття єдності всього сущого, яке схиляє його до того почуття, що тут він зі смаком позіхнув і заснув. Вранці, коли команда корабля готувалася спрямувати його до якоїсь тихенької іделічної планети, нехай Артур балакає собі там про непотрібність мандрівок, як зненацька отримали сигнал біди від якогось бортового комп'ютера і марщі кинулися на допомогу. Здавалося, що невеличкий, але з вигляду непошкоджений зорельотик класу Меріда витанцьовував по космосу дивну пустотливу джигу. Коротка комп'ютерна перевірка показала, що за самим кораблем було все гаразд, з його комп'ютером теж, а от пілот збожеволів. «Напів збожеволів! Напів збожеволів!» настійно бубонів пілот, коли вони його, мов лантух, переносили на свій зореліт. Він виявився журналістом сидеричного часопису «Щоденний пліткар». Вони дали йому заспокійливого і приставили Марвіна нянькою, доки той журналіст не перестане плести нісенітаницю. «Я висвітлював один судовий процес!» – нарешті заговорив він на аргабутоні. Він спробував підвестися, спираючись на свої ходючі лікті і дико стріляючи очима. Здавалося, що його сиве волосся привітно махало комусь у сусідній кімнаті. «Спокійно, спокійно», – сказав Форд. Трилєн лагідно поклала на плече газетяра руку. Чолов'яга знову хляпнувся на подушку і втупився в стелю лазаретної каюти корабля «Золоте серце». «Сама справа», – зітхнув він. «Тепер не має ніякого значення, але там був свідок, чоловік по імені, е, е, по імені Прак, дивний та важкий чоловік». «Урешті-решт, щоб добитися від нього правди, вони змушені були накачати його еліксиром істини!» Очі журналіста безпорадно закотилися. «Вони ввели йому надмір велику дозу!» Ледве чутним шепотом проказав він. «Набагато більшу, аніж годилося б!» Він заплакав. Ха -ха. «Мені здається, що то роботи підштовхнули руку лікаря!» «А роботи?» – стрепенувся зафут. «Які роботи? Якісь такі білі роботи?» – хрипко прошепотів чоловік. «Вдерлися до залу суду і поцупили у суді скіпетр. Аргабугонський скіпетр правосуддя! То така бридка, плексигласова, штуковина. Не знаю, навіщо вона їм потрібна!» І журналіст знову зарюмсав. «Ха -ха -ха -ха -ха! по моєму вони таки підштовхнули руку лікаря. Його голова безпорадно і сумно зателіпалася з боку на бік. Очі вирішилися від болю. А коли засідання поновилося, прошепотів він, схлипуючи, Вони попрохали прака зробити неймовірне. Вони попрохали його. Він змовк і здригнувся. Говорити правду. Тільки правду і нічого, окрім правди. Тільки так. Хіба ви не розумієте?» Зненацька він знову звівся на лікті і загорлав на них. «Вони дали йому надмірно велику дозу!» І знову з тихим стогоном упав на подушку. «Надмірно велику!» «Страшенно надмірну!» Всі зібралися навколо ліжка, перезираючись. У кожного з них мороз пішов поза шкірою. «А, «І що ж сталося?» Зрештою запитав Зафот. О -хо -хо -хо -хо -хо. Будьте певні, він їм сказав, зловісним тоном повідомив журналіст. І наскільки мені відомо, він і до цих пір зупинитися не може. Розповідає про дивні та жахливі речі, такі жахливі, прежахливі, зарепетував він. Вони спробували заспокоїти газетяра, та він знову звівся на лікті. Страшні речі, незбагненні речі лементував він. «Речі, від яких можна збожеволіти!» Він обвів усіх диким поглядом. «Або, як у моєму випадку, напівзбожеволіти. Я ж журналіст». «Ви маєте на увазі, – тихо сказав Артур, – що вислуховувати правду, то ваш фаховий обов'язок?» «Та ні», – збентежено мовив той. «Я маю на увазі, що під вигаданим приводом...» Дременув звідти раніше. Він упав у кому і прийшов до тями лише один раз, і то ненадовго. І того єдиного разу вони довідалися від нього ось що. Коли стало ясно, що по суті діється, і стало ясно, що праку стулити пельку не вдасться до тих пір, доки він не розкаже всю правду у всій її чистісінькій формі, залу суду було звільнено від публіки. І не лише звільнено, її було герметично ізольовано з праком усередині. Будівлю обгородили сталевими стінами, а ще й про всяк випадок обплили колючим дротом під електричним струмом, розвели навкруг болота і запустили туди крокодилів, і навкруг поставили шеренгами сторожу. Цілі три великі армії, аби ніхто її ніколи не почув, що там прак розголошує. «Шкода», – озвався Артур. «Хотілося б мені послухати, що він там розказує. Напевно, він знає відповідь на питання життя. Мені її досі досадно, що ми не змогли її вияснити». «Задумайте цифру», – втрутився комп'ютер. «Будь-яку цифру». Артур назвав комп'ютерові номер телефону бюро довідок вокзалу «Кінгс Кросс», розмірковуючи, що в ньому має бути якась функція, можливо, її якраз і бракує. Комп'ютер ввів номер у відремонтований двигун неймовірної тяги. Згідно з теорією відносності, матерія велить простору, яким чином йому вигинатися, а простір велить матерії, яким чином їй рухатися? Золоте серце звеліло простору зав'язатися вузлом і м'яко приземлилося всередині залізної огорожі Аргабутонського Верховного Суду. Зала суду справляла... Гнітюче враження, то було велике і темне приміщення, задумане як святилище для правосуддя, а не для гуляння, наприклад, ви б не влаштували там бенкет, принаймні успішний. Інтер'єр тієї зали убив би веселощі в зародку». Стелі в цьому приміщенні були високі, зі склепіннями, в яких навіки засіли зловісні тіні. Стінні панелі та ослони, дебелі лаковані колони – все це було виготовлено з деревини найтемніших та найсуворіших відтінків. З дереву страхітливих, арглебардівських лісів. Масивна чорна трибуна правосуддя, яка домінувала посередині зали, була гравітаційним чудовиськом. І коли б раптом якомусь приблудному сонячному промінцю вдалося просковзнути в саме серце Радобутонського палацу правосуддя, він крутонувся і стрім голов висковзнув на двір. Артур і Триліан зайшли до зали першими, а Форд із зафодом мужньо прикривали їх з тилу. Спочатку приміщення видалося їм темним і порожнім, по залі гулко ширилося відлуння їхніх кроків. Це здалося дивним. Як вони вже впевнилися, всі перепони лишилися на своїх місцях, і вся охорона поза будівлями продовжувала виконувати свої обов'язки. Тож вони припускали, що правдоговоріння все ще триває, та нічого подібного не відбувалося». І от коли їхні очі призвичаїлися до темні, в кутку вони помітили якесь тьмяне червоне сяєво, а за тим сяєвом виднілася жива тінь. Вони посвітили туди ліхтариком. Розсівшись на ослоні, Прак апатично попихкував сигаретою. Салют. привітався він з прохвола, помахавши рукою. Від стелі відбився відгомін його власного голосу. То був коротенький, лисуватий чоловічок. Він сидів згорбившись, його голова та коліна безперестанно смикалися. Він затягся сигаретою. Прибульці дивилися на нього мовчки добру хвилину. «Що тут діється?» – зрештою запитала Триліан. «Нічого», – відказав чоловічок, смикнувши плечима. Артур наставив промінь ліхтарика прямо на обличчя прака. «Ми гадали, що ви говорите правду, тільки правду, і нічого більше, окрім правди?» «А, оте!» – згадав Прак. «Ну, було, говорив, та вже виговорився. Не так-то вже її є багато, як собі люди уявляють. Хе. Та часом цікавинки трапляються. Раптом він вибухнув нестримним реготом. Його напад тривав три секунди» після чого він знову вмовк. Він сидів, а голова та коліна все сіпалися без перестану. Він знову затягся сигаретою, на його обличчі застигла дивна напівпосмішка. Форт і Зафот виступили із сутінок. — Розкажіть нам, — попросив Форт. — Та я вже... я не пам'ятаю нічого, — відповідав Прак. Був у мене намір дещо записати, та спочатку я у лівця не знайшов, а потім хех, подумав, кому воно треба. Настала довга мовчанка, настільки довга, що всі відчули, який старий цей усесвіт. Прак утупився в світло ліхтарика. «А нічогісінько? спитав нарешті Артур. «Ви їдищиці з того не пам'ятаєте?» «Ні». Хіба що те, що більшість вдалих уривків була про жаб. Це я пам'ятаю. Раптом він знову зайшовся реготом і аж затупотів ногами по підлозі. «Ви просто не побірите, дечому про жаб!» – прохрипів він. «Гайда, ну му, вийдемо і спіймаємо жабу!» «Чи ж побачу я їх у новому світлі?» Він скочив на рівні і хвилину витанцьовував перед ними. Тоді спинився і затягнувся сигаретою. Ходімо, спімаємо жабу. Я хоч насміюся з неї, сказав він тихо. Хлопці, а хто ви, власне, такі будете? Ми прилетіли для зустрічі з вами, сказала Триліан, не приховуючи свого розчарування. Мене звати Триліан. Прак труснув головою. Форт-префект, сказав Форт і знизав плечима. Прак труснув головою. А я. Заявив Зафот, коли зважив, що запала достатньо глибока тиша для того, аби презентувати свою особу. «Я – Зафот Біблброкс». Прак труснув головою. «А це хто такий?» – спитав він, затруснувши плечем до Артура, що стояв мовчки, глибоко розчарований цією зустрічю. «Хто я?» – стрипанувся Артур. «Ах, так, мене звуть Артур Дент». Та невже? скрикнув брак. Ви і є, Артур Дент. Га! Той самий, Артур Дент. Він поточився, схопився за живіт і, корчачись, зареготався так, що аж сльози йому бризнули з очей. Оце ж треба зустрітися з вами, горлав він. Ви ж най, най. Та перед вами ж усі жаби виструнчуються. Він вив і вирещав від реготу, упав на ослін і істерично реготав. Він ридав від сміху, дригав ногами, бив себе в груди. Поступово пароксизми сміху вщухли. Хекаючи, праг звівся, обвів усіх поглядом, зупинив погляд на Артурові і знову впав на ослін, стогнучи від сміху. Зрештою він заснув. Артур стояв, губи йому посмикувалися, а його товариші переносили очманілого прака у корабель. — Перш ніж ми підібрали прака, — сказав Артур, — я збирався розпрощатися з вами. Я і тепер хочу це зробити, і чим скоріше я це зроблю, тим краще. Решта мовчки закивала. Тишу порушував лише приглушений багатьма перегородками істеричний сміх з каютий, «Де помістили прака?» «Ми допитали його...» Провадив Артур. «Точніше, ви його допитали. Я, як вам відомо, не можу до нього навіть наблизитися. Та, здається, йому немає чого нам сказати. Хіба що розповісти про якісь дрібнички та повідомити якісь речі про жаб? Взагалі мені не цікаві. Решта стримала усмішку. Коли є над чим посміятися... То я посміюся перший, сказав Артур і був вимушений перечекати, аж доки інші висміються. Коли є над чим, він знову замовк. Цього разу він замовк і став прислухатися до тиші, бо саме в цю мить якось враз настала цілковита тиша. Прак втихомирився. Днями вони жили під постійний акомпанемент істеричного сміху, що розлягався по всьому кораблю. І лише зрідка випадали коротенькі перепочинки, коли він тихо хихотів або спав. Артурова душа зболіла від цього причинного реготу. І настала не тому, що Прак заснув. Задзеленчав дзвінок. Поглянувши на пульт, вони упевнилися, що Прак натиснув на кнопку. Він занедужав. Тихо, сказала Триліан, безперервний сміх. Украй підточив його організм. Губи Артура смикалися, та він промовчав. Треба піти поглянути, що там з ним. Додала Триліан. Триліан вийшла з каюти прака з серйозним виразом. Він хоче, щоб зайшов ти. Звернулася вона до Артура, який дивився на неї, стиснувши губи. Він глибоко засунув руки в кишені свого халата і гарячково намагався знайти слова, що не видалися б банальними. І на свій превеликий сором знайти таких слів він не зміг. «Будь ласка», – промовила Триліан. Знезавши плечима, Артур зайшов до каюти, не змінюючи похмурого виразу обличчя, і так само міцно стуливши вуста, хоча це завжди викликало у Прака бурю сміху. Артур опустив погляд на свого мукотворця, який тихенько лежав у ліжку. Лице сіре і виснажене. Його дихання було неглибоке. Біля ліжка, почуваючися ніяково, стояли форт та зафот. «Ви хотіли щось мене запитати?» – озвався Прак, Слабким голосом і закахикав. Артур задерев'янів, почувши щось схоже на хихотіння, але Прак відкашлявся і замовк. — А звідки ви про це знаєте? — запитав Артур. Прак кволо знизав плечима. — Боже, це правда! — відказав він просто. Артур за цим погодився. — Так, — зрештою сказав він з напругою в голосі. У мене справді було запитання. Точніше, що у мене є, так це відповідь. Я хотів дізнатися, в чому ж полягає саме запитання. Прак співчутливо кивнув, а Артур трохи розслабився. Це, словом, балачка довга, сказав він. Та питання, яке я хотів би довідатися, це велике запитання життя, Всесвіту та всього сущого. Ми знаємо тільки те, що відповідь, це сорок два, що трохи ускладнює справу. Прак ще раз кивнув. Сорок два, ха. повторив він. Так, це правда. Він помовчав. Тіні роздумів і спогадів ковзнули по його обличчю, мов тіні від хмарин у лузі. Боюся, сказав він нарешті що запитання і відповідь, речі взаємовиключні, знання одного в силу самої логіки виключає знання іншого. Неможливо, щоб відразу були відомі і саме запитання, і сама відповідь, коли вони стосуються одного і того ж Всесвіту. Він знову замовк. У обличчю Артура поповзло розчарування і вмостилося на своєму звичному місці якби це і сталося?» – продовжував Прак, прагнучи сформулювати свою думку якомога ясніше. «Очобидно, питання та відповідь анулюють одне одного і щезнуть, прихопивши за собою всесвіт, а на його місці виникне щось іще незрозуміліше, недоладніше, невиключено, що це уже сталося», – додав він з блідою посмішкою. «Та що до цього...» Існує певна невпевненість, і він стиха захихотів. Артур сів на услін. «Ну що ж», – сказав він розчаровано, – «я просто сподівався трохи вияснити причину того, що твориться в світі». «І ти знаєш історію про причину?» – спитав Прак. Артур зізнався, що не знає, а Прак сказав, що знає, що Артур не знає. І розповів, «Якось уночі в небі над планетою, де до того часу про зорильоти ніхто і гадки не мав, з'явився зореліт. То була планета Дальфорсас, а корабель був оцей золоте серце. Знизу він здавався яскравою новою зіркою, що безшелесно котиться по небокраю». Дикі племена, що давали дрижаків на схилах холодних гір, відірвавши погляди від своїх кухлів з гарячим питвом, тикали тримтячими перстами в небо і клятвено запевняли одне одного, що бачили знамення, знамення, послане їхніми богами, яке сповіщало, що настала пора нарешті взятися за зброю, спуститися вниз і вирізати паскудних князів рівнин. Стоячи на високих баштах своїх палаців, князі рівнин звели до неба очі узріли ясну зорю і безпомилково сприйняли її як знамення своїх боїв про те, що настав час розправитися з гидокапосними племенами з холодних гір. А посередині, між землями тих і других, до неба звели очі лісовики. І побачили знамення в образі нової зірки, і втупилися в неї зі страхом і гіркими перечуттями, бо хоч раніше вони не бачили нічого подібного, та достеменно знали, що саме воно віщувало, і схилили голови у вічаї. Вони знали, коли задощило, то вже знак. Коли дощ перестає, то вже знак. Коли задують вітри, то вже знак. Коли вітри вщухають, то вже знак. Коли на їхній землі о півночі при повному місяці народжується козиня з трьома головами, то теж знак. Коли на їхній землі десь там після обіду кішка приведе кошеня чи опороситься свиня, і ні в першого, ні в другого не виявиться жодного спадкового дефекту, або і взагалі народжується просте собі немовля з керпатим носиком, це теж часто густо має бути сприйняте як знак. Тож без будь-якого сумніву нова зірка в небі була знаком особливої баки. І всяке нове знамення означало одне і те ж саме. Князі рівнин та племена Холодних Гір знову збираються дати один одному бубни. Сама по собі ця справа була не такою вже й нудною, та річ у тому, що князі рівнин та племена Холодних Гір завжди убирали для чубанини одне і те ж саме місце. Ліс. І більше всіх у цих бойовищах на горіхи перепадало саме лісовикам, хоча, як їм здавалося, вони ніякого гісінького відночення до цих порахунків не мали. І траплялося так, що після деяких найзапекліших тасканин лісовики посилали гінця або до вождя князів рівнин, або до вождя племен холодних гір з вимогою пояснити причини такої нестерпної поведінки. І тоді вождь, однаково який з двох, відкликав гінця в бік і витлумачував йому ту причину повільно і старанно, не пропускаючи жодної маніпусінької дрібнички. І найстрашнішим було те, що ті роз'яснення були ґрунтовними, вони були вкрай чіткими, логічними і твердими. Гінець схиляв голову на груди і картав себе за те, що був аж таким дурним – не підозрював, який суворий та заплутаний є той світ, в якому він живе, і з якими труднощами та парадоксами доводиться змирятися, коли ти вже наважився в такому світі жити, а тепер ти взяв до тями, бувало питав вождь, янець тільки тупо кивав головою, тож розумієш, що цих сутичок уникнути неможливо. Ще один тупий кивок» і чому вони мають проводитися в лісі, і чому вибір цього місця для побоїщ якнайкраще слугує загальному благу, в тому числі і благу лісовиків. Е-е-е, якщо розглядати в далекосяжній перспективі. Е-е, так. І тоді Єнцеві ставала зрозумілою причина, і повертався він до лісу в середовище свого народу та наближаючись додому. Продираючись крізь лісові хащі, він раптом усвідомлював, що начисто позабував усе почуте про саму причину, опріч того, що сказане здавалося йому напрочуд переконливим. А от суть самої причини геть випаровувалася з його голови, і, звичайно ж... Лісовиків дуже тішило, коли наступного разу князі Рівнин та племена Холодних Гір ха -ха -ха, черговий раз починали вогнем і мечем прокладати собі шлях крізь ліс, заганяючи на той світ усіх лісовиків, що попадали їм під руку. Прак перервав свою розповідь і патетично закашлявся. «Я був гінцем!» Вів далі він, коли після появи вашого корабля в лісі почалися битва за битвою, а жорстокості їм було не позичати в попередніх ха. Багато наших полягло. Я гадав, що можу донести суть причини до свого народу, і я пішов. Вождь князів повідав її мені, та на зворотному шляху вона розсипалася і розтала в моїй голові, мов сніг на сонці, так воно вже повелося. Так, воно вже і йшлося. Піднявши очі на Артура Бін, знов захихотів, на цей раз зовсім тихо. І останнє, не враховуючи жаб, що залишилося у моїй пам'яті від еліксиру правди. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Це останнє послання Бога, сотвореному ним у цьому сущому. Маєте бажання послухати? На мить усі завагалися, підозрюючи, що прак жартує. «Це суща правда?» – запевняв він. «Не зійти мені з цього місця!» Його груди ледь здіймалися. Дихати йому було важко. Голова незграбно на набік. «Коли я вперше дізнався, про що йдеться, то враження великого те на мене не справило!» – не вгавав він. «Та я пригадую, яке враження склала на мене розповідь вождя князів!» Як скоро вона випарувалася з голови, тож. Виходячи з цього, я вважаю, що з самого послання пожитку буде більше. <с özell> Хочете послухати, про, про що воно? Бажаєте? Слухачі тупо закивали. Ще б не хотіли. Якщо вже вам так кортить, то я пропоную полетіти та пошукати його самим. Воно виведено тридцятифутовими вогненними літерами на вершині Квентульського квазгарських гір в країні Саворбойбстрії на планеті Прелюмптарн. Це третє від сонця Зарс в галактичному секторі Кукусімка Сімка і Дрібджі Гама. Його охороняє панцер лусковинна домовинна тупаря. Після цієї заяви зависла довга тиша, яку нарешті порушив Артур. «Даруйте, де, отевочки, як його?» – перепитав він. «Воно виведено!» – повторив Прак тридцятифутовими вогненими літерами на вершині Квентульського, Квазгарських гір, в країні Севербойпстрі на планеті... «Прелюмптарн – це третя від...» «Даруйте!» – знову перепитав Артур. «Яких гір?» «Квентульсько-хвазгарських гір в країні Севурбойпстрії на планеті...» е, «Якій країні? Я не зовсім розібрав». «Севурбойпстрії на планеті...» «Сервоб... якої?» «О, господи, все милосердний!» Зітхнув прак і роздратовано віддав богові душу. В наступні декілька днів Артур час від часу згадував про послання Боже та, врешті, вирішив не піддаватися спокусі відшукати його і твердо дотримуватися першого плану, усісти на якійсь маленькій мальовничій планеті і сумирно коротати свої дні. Врятувавши Всесвіт двічі протягом одного дня, розмірковував він, можна жити трохи спокійніше. Друзі висадили його на планеті Крікіт, яка знову стала іделічно-пасторальним раєм, хоча пісні часом і доводили його до шалу. Він присвячував багато часу польотам. Він навчився спілкуватися з птахами і виявив, що розмова з ними наганяла фантастичну нудьгу. Пернаті тільки її щебетали про швидкість вітру, розмах крил, співвідношення енергії і маси, коли повезе, то про ягоди. Прикроте він виявив, що коли ти засвоїш пташину говірку, то відразу усвідомлюєш, що піднебесний простір постійно заповнений цим пустопорожнім цвіріканням, і від нього нікуди не дінешся. З цього приводу Артур, урешті решт, Занедбав літальний спорт і привчив себе до життя долі.